bon dia, benvinguts al que és aquesta presentació dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Figueres per l'any 2014. Aprovarem inicialment, si tenim la majoria suficient, que es esperem tenir-la en el ple extraordinari que, convo que convocarem pel dia 18 de desembre a les 7 de la tarda. A banda d'aquestes formalitats, el que ens interessa més en aquesta roda de premsa és explicar-vos les uh, línies mestres d'aquest pressupost tant quantitativament però sobretot qualitativament en el sentit de quines finalitats té aquest pressupost en el sentit d'atendre les necessitats que hi ha actualment a la ciutat de Figueres. Necessitats que són eminentment socials. Aquest pressupost de 2014 va enfocat a l'atenció a les persones. Això amb dades detallades, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Manel Toro, us ho explicarà a continuació però aquesta atenció a les persones va dirigida a les tensions d'emergència social que ja han crescut en gran manera durant l'any 2013 i per tant les xifres del 2013 es consoliden i a més a més s'aumenten en un 21% en polítiques de benestar social increment del 21% de la despesa en polítiques de benestar social també no n'hi ha prou amb el que és l'atenció a l'emergència social, sinó que com a ciutat hem de consolidar llocs de treball, hem de fer-los créixer a la vegada. Per tant, la segona gran tendència d'aquests pressupostos seria la reactivació econòmica de la ciutat. Polítiques de promoció econòmica, polítiques d'ocupació. Increment del 24% en el que són les partides destinades a aquestes polítiques. Seguidament també veureu increment del 25% en el que són polítiques d'acció cívica, drets civils i participació ciutadana, per tant un enfoc a la ciutadania, i increment del 6% en el que són polítiques d'educació i de joventut. A banda de l'increment d'aquestes partides destinades a la ciutadania, emergència social, atenció social, educació i joventut, per tant les persones, i per altra banda el que és reactivació econòmica, promoció econòmica i ocupació, a grans trets us voldríem dir que el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Figueres també ja reflexa la recuperació econòmica del que és la hisenda municipal. Estem tornant a xifres d'ingressos de l'any 2010 l'any eh, immediatament anterior el que va ser la caiguda de, dels ingressos que vam experimentar l'any 2011, 12 i 13, s'ha aturat aquesta caiguda i s'ha re, re, reconvertit diguéssim s'ha tornat el nivell d'ingressos de l'Ajuntament de Figueres d'any 2010 que era l'any immediatament anterior a la, a la crisi que va afectar aquesta isenda municipal i que ens ha obligat a estar 3 anys amb, amb dèficit i amb l'obligació de retallar despeses de gran manera i per tant ens, ens situem als, als nivells d'ingrés de 2010 síntoma de la reactivació no, més que reactivació de la, del que és la recuperació econòmica de, de, de l'isenda municipal podem tornar a fer inversió en aquest sentit podem tornar a fer inversió i s'incorpora en aquest pressupost 1.630.000 euros d'inversió Aquest seria Grans Trets, el pressupost 2014, que seguidament el primer tenen d'alcalde i regidor d'Hisenda, Manel Toro, us explicaran molt més detall. Moltes gràcies. Bon dia. Bé, bueno, eh, 2011, 12, 13, i ara ja anem al pressupost del 2014. Eh, he de dir que eh, aquest sí que l'enfoco amb en satisfacció i amb tranquil·litat. El fet és que han estat uns anys d'usos en tant en què hem tingut que fer una feina de contenció a la despesa i la regeneració, la reactivació de l'activitat econòmica que permetés l'increment dels ingressos. Amb un enfoc amb un enfoc que aquest any 2014 encara tenim molt clar que les persones necessiten ajuda. Per tant, el pressupost per al 2014 està bàsicament enfocat en les persones i especialment en aquelles més desfavorides i que necessiten ajut. Com veureu, i ho repasarem després, les partides destinades a aquestes persones s'han incrementat notòriament, com deia l'alcaldessa, un 21% d'increment en totes les partides d'ajuts socials, de benestar social, d'ajuts a les persones. Eh, amb això ens dona aquest enfoc social en el pressupost però sense haver abandonat en cap moment com eh, recordareu, cada vegada us he dit necessitem generar activitat econòmica perquè generant activitat econòmica s'incrementen d'una manera normal els ingressos de l'Ajuntament en tant en que les empreses, en tant en que les persones tenen més activitat econòmica eh, es generen ingressos per l'Ajuntament una qüestió que sí que volia fer és que, com probablement ens trobarem, nosaltres expliquem les nostres xifres i aquest és el tercer any ja que exposo aquí a davant el que són les xifres del pressupost municipal. Després ens trobem en que hi han reaccions negatives o eh, inclús en que eh, no creuen en les xifres que donem però eh, jo crec en la feina feta eh, i eh, en aquests moments ens presentem aquí amb una feina feta que és un pressupost que any darrere any ha quedat avalat amb el fet de que les liquidacions d'aquest pressupost després li donen raó i per tant eh, crec que val la pena tindre això en compte quan hi hagi qualsevol comentari i eh, la solidesa i la credibilitat que vinguin donades precisament per a aquesta feina feta. Bé, el pressupost per al 2014, com podeu veure, en el 2011 hi havia una previsió optimista d'ingressos, ja ho vam dir en el seu moment, que pujava a 48.600.000 euros, que en el 2012, que és el primer exercici en el que fem aquesta legislatura, el pressupost, el 2011 vam entrar i per tant ens vam trobar un pressupost que ja estava en marxa, però el 2012 fem una previsió que entenem o vàrem entendre que era la realista, que després es va complir. En el 2012 eh, vàrem liquidar després aquell pressupost ja amb un superàvit, recordeu-ho, eh, i ens va permetre de més generar un estalvinet de més de 3 milions i mig d'euros que va permetre també reduir el dèficit que s'havia generat. Això ens va fer passar en el 2013 amb la tranquil·litat d'aquells 47 milions d'euros d'ingressos serien reals com ho demostrarà la liquidació del pressupost que farem en el proper exercici. I per aquest exercici del 2014, pressupostem 49.112.000 euros que eh, són el resultat d'un examen molt senzill, és els conceptes que tenim d'ingressos, els drets liquidats eh, que hem fet al llarg de l'exercici i per tant, això ja ens dona una previsió absolutament realista del que seran els ingressos en aquest 2014. Per capítols, bé, tenim el capítol eh, primer d'impostos directes, eh, els impostos indirectes, les taxes i altres ingressos, transferències corrents que són aquelles que ens arriben des d'altres administracions, per exemple, el Fons Nacional de Cooperació Municipal eh, i els ingressos patrimonials, que evidentment són els més minsos. Passem. Despeses per capítols bé, el capítol 1 de personal que eh, mantenim una contenció en el que és el capítol 1 de personal amb 14 milions d'euros eh, i es manté estable pràcticament des de fa ja un parell o tres d'exercicis amb les despeses de béns corrents i serveis eh, la despesa diguem-ne d'oficina, totes aquelles altres que permeten el funcionament normal de l'administració 21 milions d'euros i interessos de les operacions de crèdit i tresoreria d'1.517.000 amb transferències corrents que són aquelles que l'Ajuntament fa a tercers convenis, aportacions, casinos menestrals etc, etc, etc, per un import de fins a 4.700.000 euros inversions que, bé, en aquí hem patit un petit, una, una menys comptabilització perquè són 2.200.000 euros d'inversions els que farem al llarg de l'exercici del 2014 i amortitzacions, que vol dir el que retornarem dels crèdits que hem demanat al llarg de la, de la, dels darrers anys eh, en els bancs eh, i per tant disminuirà l'import total de l'endeutament amb aquests 4 milions i escalls d'euros. De, Les inversions, el que deia dos milions 230 .000. un pla d'asfaltatges i voreres potent que permetin endreçar la ciutat eh, i donar una visibilitat en aquest moment en el que el pressupost municipal ens permet finançar totes aquestes inversions, a pes, que en diríem, eh? vol dir no demanarem un crèdit per a finançar totes aquestes inversions, sinó que ho fem amb càrrec en els recursos ordinaris que generem en el propi pressupost. La Casa Empordà, per altres 600.000 euros, el fons de reposició d'aigua, les adquisicions patrimonials de la Casa Nou Viles, que ja preveiem, 150.000 euros, el fons de reposició del clavegueram, càmeres de trànsit, millores en edificis municipals, és una reivindicació llargament demanada, farem unes previsions anuals per anar millorant aquests edificis municipals que hi ha una demanda clara per part del propi comitè adquisicions de pisos per altres 70.000 euros, un pla d'organització i dinamització de l'administració electrònica arranjaments a les piscines municipals que per cert em comunicaven que compleixen 30 anys la piscina coberta a la que jo des de l'ou li he donat molta rentabilitat adquisició d'infraestructures d'informàtica i comunicacions per a 40.000 obres d'adequació a les fires i obres d'educació en el mercat, com sabeu en aquests moments hi haurà una reubicació de nou del mercat i això exigirà algunes obres de reubicació la rehabilitació de les dependències de la Guàrdia Urbana que s'especifica aquest import com també havien demanat i eh, també eh, insistentment, la millora en la seguretat de la Biblioteca Fages de Climent, connexions de semàfors en el pas a nivell de l'Avinguda de Vilallonga, material informàtic a les rendes i l'accessibilitat al patri del centre cívic de la marca de l'AMP, millores en la coberta fotovoltaica de la plaça Catalunya, la pilona del carrer Pepventura i altres inversions menors que, com podeu veure, es donen aquests 2.230.000 euros, que, repeteixo, finançats amb recursos ordinaris. Bé, és un pressupost, repeteixo, social, al costat de les persones. Passem des dels 2.103.000 euros que teníem en el 2013 a 2.536.250, un 21%. Hi ha partides eh, que, eh, si després voleu, us podem donar un detall, no? però aquella partida del fons extraordinari d'ajuts a les persones de 150.000 euros que hi havia l'any que bé, no solament es manté, sinó que s'implementen altres vàries partides que puguin donar resposta a aquestes necessitats de les persones al llarg del 2014. Per tant, bé, ara el repte és gastar-ho, gastar-ho eh, sàviament, gastar-ho de la manera més profitosa per a totes aquestes persones i que això constitueixi una base que no sigui un ajut i eh, que aquí s'ha acabat, sinó que representi una base i que permeti que totes aquestes persones puguin sortir d'aquesta situació i que a partir de ja eh, aquesta altra fase de la generació d'activitat econòmica permeti a més donar-los feina, treball d'una manera estable i que per tant aquesta, aquesta situació quedi resolta. Eh, pressupost per a la ciutadania amb acció cívica, drets civils i participació, participació ciutadana des dels 407.000 euros que teníem en el 2013 passem a 507.000, és un increment del 25%. He posat, perquè crec que és important, hi ha molts ajuntaments que en aquesta situació de necessitat s'havia encarregat aquella cooperació en els ajuts a països no desenvolupats. En aquest ajuntament l'hem mantinguda al llarg de tots aquests exercicis en bueno, una situació que no era fàcil però s'ha mantingut amb una consciència clara que són programes que no hem de perdre i, i, i abandonar perquè bé, és la nostra voluntat és la nostra consciència entenem el valor de la cultura bé, eh, un increment del 2% en aquest cas és prou important quan en molts d'altres llocs el que està vent-hi són eh, retallades en eh, àrees com aquesta amb eh, un festival del circ Potent, que eh, se, se fan les aportacions per part de l'Ajuntament i que arribem ja en els 2.671.000 euros per al 2014. Per al talent jove, també, educació més joventut, des dels 2.550.000 als 2.711.000. Eh, un 6% d'increment, repeteixo, també en que eh, quan a tants d'altres llocs anem sentint que totes aquestes àrees pateixen retallades perquè s'entén que és el lloc on es pot anar a buscar els recursos que es necessiten per altres nosaltres estem eh, incrementant totes aquestes àrees vetllem per una ciutat endreçada eh, a medi ambient de 486.000 a 516.000 un 6%, 6 d'increment ens permetrà fer totes aquestes accions en temes de medi ambient i per la seguretat un 10% d'increment, comptem aquí aquelles inversions que us reflectia eh, que es faran en vàries de eh, la policia de la Guàrdia Urbana des dels 3.632.000 fins als 3.989.000 euros que hi destinarem. Salut i esport, tal i com us deia, un 13% d'increment, fins al millor 270.131 euros eh, i que permetrà fer aquestes accions en llocs concrets com la piscina municipal, que crec que és una data important, 30 anys de piscina municipal, algun dia us explicaré l'anècdota de la certificació d'obres del desaiga de la piscina municipal l'any 83, 80, crec que era, sí, aproximadament. Per l'activitat comercial i firal, he posat un any sense firagri. I per què? Pues perquè eh, aquest increment del 3% es compta tenint en compte que Firagri no hi és i Firagri són 125.000 euros. Firagri fa cada dos anys. Val? Llavors, el 2015 tornarem a comptabilitzar-hi en aquí 125.000 euros més. L'increment, evidentment, de no haver estat per aquest concepte seria molt superior, però veieu que hem fet una aposta important per aquesta activitat comercial i firal que a Figueres entenem que és generadora d'activitat econòmica per donar a conèixer a Figueres, la reivindicació eh, perenne, veieu que sortim d'un pressupost que, home, important però minso, i és contradictori però no ho és, és que Figueres, que la nostra primera indústria és el turisme i hem de dedicar recursos, per tant, els hem d'anar incrementant progressivament, donar a conèixer a Figueres no vol dir eh, fer... Fulletons, o díptics o tríptics, sinó totes aquelles accions que en col·laboració ens permetin treballar aquest mix eh, turístic, cultural, gastronòmic, enològic, capitalitat de l'Empordà. Per la promoció econòmica, emprenedors, gent que vulgui posar-se en marxa, eh, generar activitat econòmica, destinar-hi recursos a la formació de tota aquella gent que tenim Penseu que les dades que ens costaven era que el 39% dels aturats a Figueres i comarca apenes tenen formació de primària. Per tant, els hi hem de donar aquestes eines perquè puguin tirar endavant. I és constant, és, és una autèntica locura, jo diria en molts casos, la feina que es fa des de promoció econòmica en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb el SOC, els cursos eh, eh, i després la seva justificació, eh, properament sortirà un article en el que parlo dels de costos de transferència, és a dir, l'activitat de cada administració quan rep fons d'altra administració, una bona part es dedica a justificar aquella activitat que ha portat a terme, és feixuc, és enormement feixuc, vull dir, però entenem que és necessari poguer donar a tota aquesta gent aquesta formació en tots els camps des dels idiomes, que s'ha perdut moltíssim al francès i és una demanda constant en aquests moments fins a qualsevol mena d'activitat d'emprenedoria La ciutat ben equipada veieu la quantitat de la que estem parlant quasi 18 milions d'euros que es destinen a serveis urbans Figueres demanda aquests serveis hi en demandaria molts més, si poguéssim donar-los-hi, evidentment. Bé, és una quantitat molt important que s'incrementa en un 4% en el que respecta a l'any anterior i que estem orgullosos de poder-la dotar i poder aconseguir que Figueres reflexi aquesta dotació que hi farem volem una ciutat ben equipada volem una ciutat que ens permeti acollir a tot aquest, a aquest volum de visitants que tenim i que eh, la vegin com lo que és, una ciutat encantadora, meravellosa, centre de l'Empordà i eh, que és fidel reflex d'aquest Empordà en el, del que vol ser capital i ciutat ben dissenyada a urbanisme són anys en què urbanisme estarà eh, latent amb aquest procés de, eh, de creació de, de desenvolupament del POM, eh, però eh, que necessita aquests recursos per arribar eh, en aquesta fase final. I que busca l'eficiència i eficàcia. Un menys 8%. I això perquè? Central de compres. Doncs perquè si l'any passat ens vàrem gastar 3.339.000 amb en calefacció, enllumenat, en compres, en totes aquelles activitats, el que volem és disminuir-ho fins al punt en el que ja no puguem disminuir-ho més i mantenir-ho i contenir-ho a partir d'aquell moment. És una data per mi molt important haver pogut disminuir un 8% sobre aquesta quantitat fins a 2.968.000. Per què? Doncs perquè aquesta diferència, per exemple, ens ha permès dotar la llei de dependència que ha passat des de 170.000 euros que hi teníem en el 2013 a 375.000 en el 2014 estalvi vol dir dotar partides socials per a les relacions institucionals bé, hi ha una part de l'Ajuntament que té que explicar-se que té que mostrar-se que té que fer-se pública hi ha un increment d'un 1% eh, sobre el que tenim l'any anterior hi ha també totes les partides que fan referència a anuncis oficials, etc. etc. I tot i així ho mantenim contingut. Un pressupost, com veieu, amb el resum de les quantitats. Destaca Serveis Urbans i totes les altres que conformen aquest pressupost. I moltes gràcies.